Буремний перевал Емілі Бронте. Розділ 9. Він увійшов, лаючись так, що гидко й слухати. І саме наскочив на мене зненацька, коли я запихала його сина до кухоної шафи. На гортоні дика батькова любов позначалася так само, як його скажена лють. Завдяки першій малого ледь не роздушували в обіймах і заціловували до смерті, а під час нападів другої погрожували вкинути у вогонь. Чи розмазати по стіні. Тож, бідне дитятко, сиділо собі нижче всюди, де я б його не примудрилася сховати. Он тут що за паскудство, гаркнув Гінлі і рвонув мене до себе. Ухопивши ззаду за шию, мов собаку. Пеклом чи раєм клянуся ви, мабуть, дитину вбити здумали. Тим то я й не бачу ніколи свого дитяти. Та з бісовою помічю ти в мене проковтнеш оце ніж, Нелі. Мож не хохотіти, я щойно сторіч головою швергнув Кеннета в болото, Блек Одним більше, одним менше, то байдуже. Де один, там і другий. І когось із вас таки треба вбити. Не заспокоюйся, поки не вб'ю. Цей ніж погано смакує, містер Гіндлі, відповіла я. Ним різали копченого оселеця. Я волію бути застреленою, як на те ваша ласка. Я б краще послав тебе до пекла. Він. І так я і зроблю В Англії жоден закон не засудить чоловіка Який хоче навести ладу своєму домі А в мене не дім, а паскудство Розтуляй рота Затиснувши в кулаку ножа Він струмив його лезо Між моїх зубів Та я ніколи особливо не боялася його вихваток Я сплюнула Підтвердила свої слова що ніж таки огидний на смак І сказала, що так просто це не пройде Ага угу. Вихукнив він, відпустивши мене. Я бачу, що цей малий негідник ніякий не Гортон. Вибач, Нелі. Якби це був він, я б його обілував живцем за те, що він не підбіг привітатися. Та ще скиглить, ніби якого домовика побачив. Іди сюди, вилубку. Я тебе навчу, як обманювати доброго татка. Слухай, може він хоч стрижений краще виглядатиме? Собака лютиться, як його острихти. А мені до смаку усе люте Пойдай на мені ножниці Люте й красиве До речі, це просто бісівські підступи диявольські витребеньки Отако дбати про свої вуха Ми без них немові віслюки. Цить, мій хлопчику, цить Ось так, моє ж ти золотко Не плач, дорогенький годі Поцілуй мене Що, не хочеш? Поцілуй мене, гортоне Поцілуй, хай тобі чорт «Бог свідок, щоб я ростив оцю погань! Я точно колись скручу цьому миршавцю шию!» Бідний Гортон верещав та, що сили прочався у батькових руках і подвоїв свої зусилля, коли Гіндлі поніс його нагору і підняв над прірвою сходів. Я закричала, що він налякає малого до смерті, і кинулася рятувати дитину. Коли я добігла до неї, Гіндлі перехилився через бильця, прислухаючись до шуму внизу. Він майже забув, кого тримає в руках. «Хто там?» – спитав він, почувши, що хтось наближається до сходів. Я теж перехилилася через бильце, щоб дати знак Гідкліфові. Чиї кроки уже впізнала, щоб він не йшов далі. І ледве я відвела погляд від Гортона. Малий раптом шарпнувся, вислизнув із непевних рук Гіндлі. Ми ще не встигли перелякатися, коли побачили, що маля врятоване. Гіткліф опинився внизу саме у потрібну мить. Рванувшись вперед, він упіймав малого – та поставивши його на ніжки, глянув угору, щоб дізнатися, хто винуватить з події. Скнара, що віддав виграшний лотерейний квиток за п'ять шерінгів, а назавтра дізнався, що він втратив на цій угоді 5 тисяч фунтів, не зміг би виявити глибшої розпуки, ніж Гіткліф, побачивши містера Ерншоу. Вираз його обличчя був красномовнішим от будь-яких слів і давав зрозуміти, як жорстоко він картає себе за те, що власну руть завадив жаданій помсті. Якби довкола було темно, то, смію гадати, він спробував би виправити цю помилку, розтрощивши Гортонові голову об сходи. Та ми були свідками спасіння малого, до того ж я вже була унизу, притискаючи до серця свій скарб. Гіндлі знічений, і наче аж протверзілий, з проквола спустився слідом. «Це твоя вина, Нелі!» – промовив він. Тобі треба було сховати хлопця, щоб він не втрапив мені на очі. Треба було не підпускати його до мене. Він не забився? Забився? Гнівно скрикнула я. Та він у вас, як не вб'ється, то ідіотом виросте. Ох, як лише його матінка не встане з могили поглянути, як ви ставитеся до її дитяти. Та ви гірші від поганина, якщо так знущаєтеся з власної плоті та крові. Він спробував пригорнути дитя, яке не відчувши себе у безпеці, перестало ревіти Та тільки на батько торкнувся, його малий заверещав іще голосніше, ніж досі І забився, мов у корчах Не займайте його, він вас ненавидить Всі вони ненавидять вас, це правда Щаслива у вас сімейка Та й ви самі до чого докотилися, погляньте лише на себе Я ще не до того дійду, Нелі. Засміявся цей пропащий чоловік, знову стаючи самим собою А зараз забирайтеся обоє Чуєш, гідкліфе? геть із перед очей Щоб тобою не пахло, я б не хотів тебе вбивати сьогодні Хіба що дім підпалю? Але то вже як мені заманеться Мовлячи, отак він потягся за півлітровою пляшкою Бренді і хлюпнув собі трохи Ні, годі вже вам, втрутилась я «Містер Гіндлі, уже ж Господь вас попередив? Хоч бідне дитя пожаліте, як себе не шкода!» «Та йому будь-хто дасть раду краще за мене!» – була відповідь. «Згляньтеся вже на власну душу!» – просила я, намагаючись вихопити чарку в нього з рук. «Го це вже не до мене!» «Навпаки, я бажаю їй занапастити в покарання її творцеві!» – вигукнув богохульник. І вчинються з превеликим задоволенням. П'ю за її загибель. Він в чарку і нетерпляче наказав нам іти геть, супроводжуючи свої слова лайкою, надто годкою, щоб її повторювати чи навіть згадувати. Шкода, що він не може впитися до смерті, зауважив Гідкріф. Луною повторивши всі озвучені прокляття, тільки но зачинилися двері. Хоч він і робить для цього все можливе, та занадто міцний – Містер Кеннет ставить на заклад свою кобилу, що Гіндлі переживе будь-кого у Гіммертоні і ляже в могилу сивочолим грішником. Хіба що станеться якесь диво, що звелить його з ніг? Я пішла до кухні і сіла колисати своє ягнятко. Гідкліф, як я гадала, пішов на тік. Лише згодом виявилося, що він, пройшовши за високою скриною, розлігся на лаві біля стіни і тихенько лежав собі. Я гойдала Гортона на колінах і тихенько наспівувала. Аж коли місь Катрина, що пересиділа всю чвару у своїй кімнаті, зазирнула у двері і прошепотіла. «Ти сама, Нелі?» «Так, міс», – відповіла я. Вона війшла і підступила до вогню. Я, гадаючи, що вона збирається щось сказати, звела на неї очі. Її лице було сумне і стривожене. Губи напівростулені, наче вона поривалася заговорити. Та натомість дівчина лише тяжко зітхнула. Я знову почала співати. Я не забула її недавної поведінки. Де Гідкрів? спитала вона, перервавши мене. Працює, відповіла я. Він не вирішив за потрібне спростувати мої слова. Мабуть, задрімав. Знов запала мовчанка під час якої я помітила, як кілька краплинок скотилося зі щік дівчини на плити підлоги. «Соромиться, хіба своєї ганебної поведінки?» – спитала я себе. «Це щось нове. Та хай сама викручується, я не піду на поступки». але її навряд чи щось збентежило, окрім власних неприємностей». «О, Боже!» – врешті вигукнула вона. «Яка я нещасна!» «Це дуже прикро», – зауважила я. Вам справді важко догодити, стільки друзів і так мало клопотів. А ви все незадоволені. «Нелі, ти можеш заради мене тримати дещо в таємниці?» Спитала вона, опускаючись біля мене навколішки, і втупила в мене той чарівний погляд, від якого мимохідь стає легше на серці. «Навіть якщо ви маєте повне право впиватися своєю образою. Та чи варте це дещо того, щоб його тримали в таємниці?» Спитала я трохи лагідніше Так, і вона мене мучить І я маю комусь їй довірити Я хочу знати, як бути далі Сьогодні Едгар Лінтон спитав мене, чи вийду я за нього заміж І я дала йому відповідь Поки що не скажу, яку саме Спершу каже ти, що я мала йому відповісти На Бога, місь Катрину, звідки мені ти знати? Відказала я Звісно, судячи з тої вистави, що ви тут влаштували в його присутності, розумніше було б йому відмовити, якщо він після такого просить вашої руки, він чи то несосвітений дурень, чи відчайдушний сміливець Якщо ти далі будеш так говорити, я більше тобі нічого не скажу, ображено мовила вона встаючи Я дала йому згоду Нелі Кажи скоріше, я вчинила неправильно Ви згодилися Нащо ж це обговорювати? Ви дали слово і вже не зможете забрати його назад?» «Та ти тільки скажи, чи мала я згодитися?» «Скажи!» – роздратовано вигукнула спохмурніла дівчина, заламуючи руки. «Тут є чимало різних чинників, які треба знати, перш ніж відповісти на твоє питання», – наставницьки мовила я. «Передусім, чи любите ви містера Едгара?» «А хіба може бути інакше?» «Звичайно, люблю!» Відповіла вона Тоді я влаштувала їй справжній допит У розмові з дівчиною 22 років Для цього були всі підстави Чому ви його любите, міс Кеті? Що за дурість? Я його люблю і це головне А вже ж, та все ж таки скажіть, чому? Ну, бо він гарний І з ним приємно бути разом Погано, заважила я Не тому, що він молодий і веселий «Ще гірше!» «І тому, що він любить мене!» «Байдуже! Не в тім річ!» «І він буде багатим, а я буду найшляхетнішою пані цих місць і зможу пишати, що маю такого чоловіка!» «А оце вже зовсім недобре!» «Тоді скажіть, як ви його любите?» «Як будь-хто любив би!» «Ти, дурненька Нелі!» «Аж ніяк!» «Кажіть!» «Я люблю землю під його ногами, і повітря над його головою, і все, до чого він торкається, і кожне слово, яке він каже. Люблю кожний його погляд і кожен порух, і самого його, повністю і всеохоплююче. Ось так. А чому? Ні, ти просто кипкуєш зі мене. Це підло, для мене це не жарти, сердито відказала юналеді, відвертаючись до вогню. У мене на думці не було жартувати, місь Катрино, відповіла я. Ви любите містера Едгара, бо він вродливий, і молодий, і веселий, і багатий, і любить вас. Оце останнє, щоправда, ваги немає, либонь ви б його покохали і без цього, і не покохали б тільки через це, якби він не мав чотирьох перших чеснот. Звісно, не покохала б, я б лише могла пожаліти його, певно, і зненавиділа б, якби він був потворний, неотесаний. Але ж є інші, вродливі, багаті юнаки на світі Може, і вродливіші, і багатші за нього Щоб завадило вам покохати їх Якщо вони є, я їх не зустрічала Я не бачила жодного такого, як Едгар То може побачити згодом А він не завжди буде таким молодим і гарним І, можливо, не завжди буде багатим Та він такий зараз, а я живу лише цієї миті Хоч би ти порадила щось доречніше. — Ну, тоді нема про що й думати. Якщо ви хочете жити лише цієї миті, то виходьте заміж за містера Едгара Лінтона. — Мені не потрібен для цього твій дозвіл. Я будь-що вийду за нього заміж. Але ж ти не сказала мені, чи я права. — Певно праві. Якщо хтось буває правий, одружуючись лише на одну мить. А тепер послухаймо, чого ви тужите. Ваш брат буде вдоволений. Старі леді і джентльмени, гадаю, теж не матимуть нічого проти. Ви покинете занедбаний, незатишний дім заради маєтного і шанованого будинку. І ви любите Едгара, а він любить вас. Все начебто йде на краще. То що ж вам не дає спокою? Оце і оце, відповіла Катрина, вдаривши себе одною рукою по лобі, другою в груди. Те місце, де живе душа. Душею і серцем я відчуваю, що неправа. Дуже дивно. Щось я цього не втямлю. Це і є моя таємниця. Якщо ти не будеш насміхатися з мене, я тобі все поясню. Я не зможу це розказати як слід. Та ти зрозумієш, що я відчуваю. Вона знов сіла поруч зі мною, їй лице посмутнішало і стало ніби суворішим, а стиснені в кулаки руки тремтіли. Нелі, «Тобі коли-небудь снилися дивні сни?» Раптом по кілька хвилиних роздумах спитала вона. «Так, сняться і зараз», – відповіла я. «І мені теж. Мені снились іноді такі сни, що лишалися зі мною і наяву, і змінювали мої думки. Вони проходили крізь мене, змішуючись із почуваннями, як вино з водою, і змінювали їхній колір. І цей сон був саме такий, я хочу тобі його розповісти». Тільки обіцяй, що не глузуватимеш із жодної подробиці. «Ой, не треба, місь Катрино. вигукнула я. «Нам і так вистачає лиха, аби ще підіймати знебуття приводів та забивати собі голову якимось маренням. Ну, бо звеселіться, а то ви й на себе не схожі. Погляньте на малого Гортона. От цей не бачить у вісні нічого страшного. Як він Любов всміхається, коли спить». «Так, і як Любу лихословить його батечко, сидячи на самоті. Ти, мабуть, пам'ятаєш його зовсім іншим, таким, як оце шукати Соньку, малим і безневинним. Проте, Нелі, я все-таки змушу тебе слухати, це недовго, а василитись у мене сьогодні немає сил. «Не буду я слухати, не буду!» – квапливо проказала я. «Я тоді вірила у сни, так само, як зараз». А у всій подобі Катрини тієї миті вчувалося щось надзвичайно похмуре, майже зловісне. І це навіювало мені незбагнений жах перед чимось, що могло вилитися у пророцтво і звіщувати страшне лихо. Вона образилася та розповідати не стала. Вдавши, що її думки зайняло інше, вона невдовзі почала знову. «Якби я потрапила на небесна Нелі, я була б там дуже нещасною, бо ви ще не готові вирушити туди». – відказала я. – Всі грішники були б нещасні в раю. Ні, не тому. Мені якось наснилося, що я була там. Та кажу ж вам, не хочу слухати ваших снів, міськатрину. Іду спати. Перервала я її знов. Вона засміялась і втримала мене, коли я хотіла підвестися з крісла. Тут нема нічого страшного, вигукнула вона. Я лише хотіла сказати, що на небесах не почувалася вдома. В мене серце розривалося від плачу Так я просилася назад на землю І янголи розсередилася та скинула мене просто у Версове поле На верхівці Буремного перевалу Там я й прокинулася, плачучи від щастя Це пояснить тобі і мою таємницю, і усе інше Шлюбі з Гедгаром Лінтоном – це не для мене Як не для мене й небеса Якби цей лихий чоловік так не принизив Гіткліфа я б не вагалася ані хвилі Та тепер я принижую себе, якщо вийду за гід Кліфа заміж І тому він ніколи не дізнається, як я його кохаю І не тому, що він вродливий, Нелі А тому, що він більше я, ніж я сама Що б не були створені наші душі, його душа та моя однакові а душа Лінтона так само відмінна від наших, як місячний промінь від блискавки або лід від вогню. Вона ще не скінчила говорити, коли я відчула присутність Гіткліфа. Побачивши краєм ока легкий порух, я обернула голову і вгледіла, як він встає з лави і нечутно виходить геть. Він слухав доти, доки Катрина не сказала, що для неї було б приниженням вийти за нього заміж, і тоді не захотів лишатися, щоб не слухати далі. Моя співбесідниця, сидячи на підлозі через високу скриню, не могла бачити ні його присутності, ні того, як він пішов Та я, стривожившись, звеліла їй говорити тихіше «Чому?» – спитала вона злякано роззираючись «Джозеф тут», – відповіла я, вчувши гуркіт його тачки по обрукованому подвір'ї «А з ним, певно, й Гітклів. Не знаю, чи це він не стояв у дверях» Але ж не міг він почути мене з дверей, сказала вона. Дай мені побавити Гортона, поки будеш накривати на стіл, а тоді поклич мене, я буду з вами вечеряти. Я хочу заспокоїти своє сумління, впевнитися, що Гітклів про все це нічого не знає. Він же не знає, ні? Він не знає, як це буде закоханим. Не розумію, чого б йому проте не знати, так само, як і вам, заперечила я. І якщо його обраниця, ви, він буде найбільш нещасним створінням у світі. Тільки ви станете місіс Лінтон, він втратить і друга, і кохану, і все. А ви зважили, як тяжко вам буде з ним розлучитись, а йому лишитися на світі самому? Тому що міс Катрино, Залишитися самому? Розлучитись? Скрикнула вона з обуренням. Хто це нас розлучить? Їх спіткає доля Мілона. Поки я жива, Нелі, я не дозволю цього. Нікому і ніколи. Нехай усі Лінтони згинуть із лиця землі, перш ніж я згоджуся зректися Гіткліфа. Ні, не цього я прагну і не це у мене на думці. Я б не згодилася стати місіс Лінтон за таку ціну. Він лишиться для мене тим самим, чим був усе життя. Едгар мусить забути свою колишню неприязнь і хоча б терпіти його. І так він зробить – коли дізнається про мої справжні почуття до Гіткліфа. Нелі, я бачу, ти вважаєш, що я ниця і себелюбна, та хіба тобі ніколи не спадало на думку, що ми з Гіткліфом будемо жебраками, якщо одружимось? А коли я вийду заміж за Лінтона, я зможу допомогти Гіткліфові і звільнити його з-під влади мого брата. На гроші вашого чоловіка, міськатрино? Спитала я. А він виявиться не таким поступливим, як ви в собі гадаєте. І хоч не мені вас судити, та я гадаю, що це найгірша з усіх причин, які спонукають вас вийти за молодого Лінтона. «Ні», – сказала вона, – «це з них найкраще. Інші причини – це просто потурання моїм примхам, ну і бажанням Едгара також. А це буде заради людини, в якій втілюються всі мої почуття і до Едгара, і до самої себе». Я не можу передати цього словами, та, звичайно, і в тебе, і в кожної людини інколи з'являється відчуття, що ти існуєш не тільки в самому собі. Який сенс був би в моєму існуванні, якби я вся була тільки тут? Найбільшим горем у житті для мене були знегоди Гіткліфа, які я бачила і переживала з самого початку. Він полонив усі думки мого життя. Якщо все навколо зникне, а він залишиться – Моє існування триватиме й далі. Та якщо усе залишиться, а його не буде, світ стане для мене безмежно чужим, і я більше не вважатиму себе його часткою. Моє кохання до Едгара Лінтона схоже на вбрання дерев у лісі. Час змінить його, як зима змінює дерева. А моя любов до Гітліфа схожа на одвічне багатство земних надр. Вона – життєдайне джерело, хоч і не зовні. Нелі я... То і є Гіткліф. Він завжди, завжди в мене на думці. І то не проста приємність, як не буваю приємною я собі сама, а буття мого я. Тому не говори знов, що ми розлучимося. Це неможливо, і... Вона замовкла і сховала обличчя у брижах моєї сукні, та я село місь поділу неї. Мені вже рвався терпець вислуховувати це без заглуздя. Якщо я хоч щось можу второпати з цих нісенітниць міс, мовила я. «То лише те, що ви не маєте жодної гадки про обов'язки, які покладає на вас заміжя, а інакше ви просто розвещене безсердечне дівчисько. Та надалі позбавте мене від ваших таємниць. Я не обіцяю їх дотримувати». Але ж цю дотримаєш?» – вимогливо спитала вона. «Ні, не обіцяю», – відповіла я. Вона б наполягала й далі, та прихід Джозефа поклав край нашій бесіді. Катерина відсіла ударній куток і колисала Гортона поки я готувала вечерю. Коли все було готове, ми з Джозефом почали сперечатися, хто понесе вечерю містеру Гіндлі, і не дійшли згоди доти, доки всі страви майже зовсім вихололи. Тоді ми домовилися, що почекаємо, поки хазяїн сам спитає про вечерю, якщо спитає взагалі. Ми побоювалися до нього заходити, коли він отак довго сидів на самоті. А чого це отой бурлака, аж досі швендія в полі? Що він собі думає? «Хот лида цюга, і світ такого не бачив», – бурчав староган, виглядаючи гідкріфом. «Я покличу його», – сказала я. «Він, мабуть, на току». Я вийшла і погукала його, та відповіді не було. Повернувшись, я прошепотіла міська Катрині, що він, напевно, почув більшу частину з того, що вона казала, і розповіла, як побачила, що він виходить із кухні тієї самої миті, коли вона скаржилася на братове з ним поводження. Вона злякано схопилася з місця, швергнула Гортона на лаву і побігла шукати друга сама Дівчині на думку не спало, чому це його так збентажило, та як її слова могли вплинути на Гіткліфа Її не було досить довго, і Джозеф запропонував більше не чекати Він вгідливо припустив, що вони, мабуть, свідомо вирішили не приходити, аби не слухати його довгої застільної молитви вони достатньо розбечені для такого неподобства, – зробив висновок він. І тому того вечора він додав до свого звичайного благословання перед трапезою ще особливу молитву. І ладен був прочитати ще одну після подяки, якби юна леді, влетівши в кухню, не підступила до нього з наказом йти на дорогу і знайти Гіткліфа, де б не блукав, та привезти його додому. «Я хочу поговорити з ним, я мушу!» І не піду до себе нагору, доки не зроблю це, сказала вона. Ворота відчинені, він десь далеко, бо не почув, як я кликала його з даху клуні, хоча й гукала на повен голос. Джозеф спочатку відмовлявся, та вона була надто схвильована, щоб стерпіти непослух і йому, зрештою, довелося нап'ясти капелюха та буркочучи, піти на розшуки. Тим часом Катерина міряла кроками кухню вздовж і впоперек, весь час вигукуючи. Дивно, де ж він, де він може бути? Що я такого сказала, Нелі? Я вже забула. Він образився, що я була сьогодні не в гуморі?» Люба, скажи, що я такого наговорила, що могло його засмутити?» Я так хочу, щоб він прийшов, так хочу. Та не переймайтесь ви так, вигукнула я, хоч і мені вже було не по собі. Що за дурниці? Нема чого здіймати галас, якщо Гідліфові забаглося прогулятись у полі місячної ночі. А може, він лежить на горищі? Йому надто тоскну, аби ще з нами балакати Присягаюся, там він і заховався Ось побачите, я його витягну звідти Я знову вирушила на пошуки Та вони призвели лише до глибшого розчарування Так само, як розповідь Джозефа, що повернувся незабаром Хлопець ваш скоро зовсім лобурякою стане Щойно війшовши, зауважив він Покинув ворота навсі ж розчинені І коняка міськатрини вибігла зі Стані та шугнула аж на луки. «От хрест святий, хазяїн завтра сказиться, і правий буде. Він саме терпіння з цим проклятущим волоцюгою, саме терпіння. Та не завжди він буде такий терплячий. От тоді ночувайтеся. Скільки ж це можна отаку от Бога гнівити?» «Ти знайшов Гідкліфа Йолопе?» – перервала його Катрина. «Ти шукав його, як я тобі наказала?» «Я б краконяку пошукав!» Відповів він. «Мо більше було б з того пожитку. Та о такої ночі, як зара, ні коня, ні чоловіка не знайдеш. Чорно, як у чорта у вусі. А гінкліф не такий дурний, аби прибьохти на моє аговкання. Може, як ви позвете, то йому вуха повідкладає?» Для літнього вечора і справді було дуже темно. Насувалися важкі дощові хмари, і я сказала, що краще нам посидіти поки вдома, як піде дощ, то пожене хлопчину додому. Та Катрину ніяк не можна було заспокоїти. Вона бігала від дверей до воріт у нестямній бентезі, що не давала їй спочити. І зрештою стала читувати біля мору. Там вона і стояла, незважаючи ні на мої намовляння, ні на грім, ні на великі краплини душу, що вже падали довкола. І кличучи та раз у раз дослухаючись, гірко, нестримно ридала. Я не чула, щоб Гортон та й будь-яке інше дитя отак заходилися в плачі. О півночі ми досі не лягли спати, а над перевалом залютувала буря. Вітер просто скаженів, гримів грім, і чи то вітром, чи блискавкою розчахнуло дерево на розі будинку. Величезна гілка, впавши на дах, відламала край димаря на східному боці. І в отворі димаря на кухні загуркотіло каміння та попіл. Нам здалося, ніби зовсім поруч із нами вдарила блискавка, і Джозеф гепнувся на коліна, благаючи Господа згадати про отців Ноя та Лота, і як у давнину врятувати праведних, скаравши грішників. У мене була деяка підозра, що суд Божий не обмений нас самих, а за Йону, вочевидь, мав прислужитися містер Ерншо, і я постукала двері його лігва, щоб переконатися, чи він ще живий». Його відповідь була доволі зручною і такою гречною, що змусила Джозефа ще настирливіше, ніж досі, нагадувати Всевишньому про відмінність між святими на зразок нього та грішниками на кшталт його хазяїна. Але Боря за 20 хвилин вщухла, лишивши нас усіх цілими і неушкодженими, окрім Кеті, що змокла як хлющ. Через свою впертість вона відмовилася піти у дім, Стояла без капелюшка, без хустки, і, звісно ж, її волосся і одежа геть просякли водою. Вона увійшла в дім і, як була мокра, лягла на лаві, відвернувшись до спинки і затуливши лице долонями. Ну, бо міс, кеті, мовила я, торкаючи її за плече, ви вже таку себе згубите. Знаєте, котра година, пів на першу. Ідіть лягайте. Тепер нема вже чого чекати цього дурника, він пішов у Гіммертон і там ночуватиме Мабуть подумав, що ми не будемо його чекати поночі А от містер Гіндлі може й не спати, і навряд чи йому хочеться, аби його зустрічав сам хазяїн Не, чого б це йому бути у Гіммертоні?» – пробубонів Джозеф «Лежить він собі десь глибоко в багнюці, то Господь застерігає нас, аби ми ходили з праведних А ви, міс, поміркуйте собі!» Чи не ви є наступною? Подякуємо ж за все небові. Все йде на благо тих, кого Господь обрав заслуги свої і очистив от скверни. Ви знаєте, що каже святе письмо?» І він почав цитувати уривки з писання, зазначаючи, в якому з розділів чи віршів їх можна знайти. «Я після марних намовлянь устати та перевдягтися в сухе залишила у удвох із Джозефом. Його проповідувати, її труситись від холоду, і пішла спати з малим Гортоном, що заснув так міцно, начебто поснуло і усе довкола З кухні ще довго долинали буркотливі напучування Джозефа, потім я вчула, як він повільно підіймається сходами і невдовзі заснула Вранці, зійшовши униз трохи пізніше, ніж завжди, я побачила при світлі сонячних променів, що пробивалися крізь шпарини віконець, що місь Катрина досі сидить біля коменка Двері кухні були так само розчинені, з її незавішених вікон падало світло. Гідлі вже вийшов, і заспаний та набурмосаний, стояв біля кухонного вогнища. Що з тобою, Кеті? промовляв він, коли я увійшла. Ти, мов, із хреста знята? Чого така мокра й бліда, дитино? Я змокла під дощем, знехотя проказала вона, і застудилась. От і все. «Хапосна дівчисько!» – вигукнула я, бачачи, що хазяйн уже протваризів. «Учора ввечері змокла під дощем і Всеньку ніч так і просиділа. І не підступитися до неї!» Містер Еншоу ошелешно дивився на нас. «Всеньку ніч?» – луною відгукнувся він. «Це що ж її підняло? Не грім же її так налякав, правда? Це ж було вже кілька годин тому!» Жодне з нас не хотіло звертати його увагу на відсутність Гідкліфа, поки можна було якось це приховати. Тому я відповіла, що не знаю, що це вона забрала до голови, і вона сама не промовила ні слова. Ранок був свіжий і холодний. Я повідчиняла вікониці, і кімната сповнилася солодких пахощів саду. Та Катрина роздратовано гукнула до мене. «Нелі, зачини вікно! Мені так холодно!» Її зуби зацокотіли, і вона мляво посунулася до ледь жару. «Вона хвора!» – мовив Гіндлі, взявши її за руку. З того й не хотіла лягати. «Чорт забирай! Наддіть мені здалися ваші хвороби! Що ж погнало тебе під дощ?» «За хлопаками побігла, як завжди!» Заскриготів Джозеф, радіючи, що наше зніяковіння дає йому змогу плескати своїм чорним язиком. На вашому місці, хазяїна, я борзо витурив їх усі за двері І дня не мене, щоб ви пішли з господи, а ото й Лінтон не прошмигнув до хати А міснелі теж лепська штучка Сидить у кухні, мов насторожі, та на вас пильнує Ледь ви на поріг, а він в інші двері, та тільки його й бачили А тепер ваша вельмишановна пані й самі шльомдрають Вештається полями аж поночі з отим клятим циганським виплотком з Гіткліфом Думають, наче я сліпий Та, дзузьки, не на того напалися Усеньки я бачив і молодого Лінтона, як він прийшов та пішов І тебе, це він звертався до мене, відьмачко паскудна Ледве вчула, як хазяї новий кінь на дорозі з копитами стука і шасть до хати Помовч, підслухавач нещасний, вереснула Катрина «Ти ще маєш на хабство кривлятися і бундючитися переді мною?» Едгар Лінтон зайшов учора зовсім відпадково, Гіндлі. І я сама попросила його піти, бо знала, що ти в такому стані не захочеш із ним зустрічатись. «Ти брешеш, Катрину, я в тому певний», – відповів її брат. «Та ти не здатна до хитрощів. До Едгара Лінтона мені немає діла. Скажи, ти цієї ночі була з Гідкліфом? «Кажи правду, чуєш?» Не бійся йому зашкодити Хоча я його, звісно, і ненавиджу Та він нещодавно зробив мені добро І поки що я занадто вдячний, аби скрутити йому шию А щоб не піддатися такій спокусі Я сьогодні ж відправлю його кудись подалі І як він забереться звідси, раджу тобі стерегтися Я вже з тебе всю дурню виб'ю Я не бачила Гіткліфа цієї ночі Відповіла Катрина, ледь стримуючи сльози а якщо ти виженеш його з дому, я піду за ним. Та напевно тобі не пощаститься зробити. Схоже, що він утік. Тут вона таки розридалась, і наступних слів не було чути. Гіндлі, ошпаривши її зливою в'їдливих докорів, наказав негайно йти до своєї кімнати або хай нерюмся з нічев'я. Я змусила її скоритися. «Та ніколи не забуду, що за сцену вона влаштувала, коли ми війшли до її кімнати. Вона налякала мене. Я вирішила, що вона так і збожеволіти може, і вблагала Джозефа бігти до лікаря. Вона і справді марила, мов у нападі божевілля. Моє побоювання щодо марення справдилось. Містер Кеннет, ледве її побачивши, оголосив, що вона серйозно хвора. В неї була гарячка. Він пустив її кров і звелів мені годувати її самою сироваткою та вівсянкою». Звареної на воді І наглядати за нею, щоб вона не викинулася зі сходів чи у вікно І потім пішов, бо в нього вистачало роботи в парафії Де відстань від одного до іншого будинку буде милі зотри Хоч, зізнаюся, я виявилася не вельми гарною доглядальницею А Джозеф і Містер Еншоу не набагато кращими І хоч наша хвора була така виредлива і вперта, якими бувають лише хворі Вона таки одужала Стара місіс Лінтон, звичайно, кілька разів прийшла з візитом, навела ладу домі і усіх нас прибрала до рук. А коли Катрина почала видужувати, наполягла на тому, щоб її забрали до траш гренджу Ми всі зітхнули з полегшенням, та, підвлашно, Леді було жорстоко покарно за її доброту. Вона та її чоловік обоє підхопили гарячку і повмирали за кілька днів одне по одному. Наша юна Леді повернулася до нас ще більш зухвалою і запальною, ще впертішою, ніж колись. Про Гітліфа файчутки не було з того вечора, як він зник. І одного разу, коли Катрина була особливо настерпною, я наробила собі лиха, звинувативши її в його втечі. Це справді була їй провина, і вона знала те надто добре. Відтоді вона кілька місяців і не озивалася до мене, хіба що як до служниці. Джозеф також потрапив в немилість, він бо смів її повчати, наче малу дитину А вона вважала себе дорослою жінкою і господиною в домі І гадала, нібито нещодавня хвороба дає їй право вимагати особливої уваги Та ще лікар казав, що її не слід турбувати, хай уже вона править своєї І вона вважала ледь не вбивцею кожного, хто смів збунтуватися та хоч словом їй заперечити Вона трималась осторонь від містера Еншоу та його друзів з огляду на приписи лікаря та справжні напади, в які переходило її роздратування, брат дозволяв їй робити все, чого душа забажає. І зазвичай уникав усього, що могло б розпалити її затяту вдачу. Він був, може, і надто поблажливим до її коверзувань. Та не з жалю, а з гордощів. Він прагнув, аби Катрина зробила честь своїй родині, поєднавши її з родом Лінтонів. І поки вона залишала брата у спокої, він дозволяв їй використовувати нас, мов рабів. Його це ані трохи не бентежило. А Едгар Лінтон, не він перший, не він останній у цьому світі, був засліплений пристрастю. І він вважав себе найщасливішою людиною на землі, коли повів її до Гімартонської церкви за три роки по смерті свого батька. А я, попри все своє небажання, мусила покинути Боремний перевал та перебратися з неї сюди. Малому Гортону вже пішов п'ятий рік, і я щойно почала вчити його абетки. Нам було сумно розлучатися, та сльози Катрини важили більше від наших. Коли я відмовилася їхати з нею, а вона зрозуміла, що її прохання на мене не вплинуть, вона побігла скаржитися до чоловіка і брата. Перший запропонував мені казкову платню, другий наказав пакувати речі. Йому, мовляв, і не треба й духу жіночого в домі, де немає хазяйки. А щодо Гортона, то хай ним опікується вікарій. Тому мені нічого не лишалось, як робити, що не кажуть. Я сказала хазяїнові, що він відсурався усіх людей лише для того, аби скоріше себе занапастити. Поцілувала малого Гортона, попрощалася з ним, і з тої пори стала для нього чужою. Аж дивно часом подумати, що він геть забув про неї, А вона ж була для нього всім на світі, як і він для неї. На цьому економка рвала розповідь, позирнувши на годинник над коменком. Вона сполошилася, побачивши, що стрілки показують пів на другу. Вона й чути не схотіла про те, щоб лишитися, бодай, на мить. Щиро кажучи, я й сам уже втомився слухати. Вона пішла спочивати, а я роздумував собі ще години зодві, що треба якось зібратись на силі та встати, незважаючи на болісну слабкість у голові та кінцівках.